hoofstuk 293, tweejarige wonderpauze, droogte in Palestina, Jozef saai nog in die sevende maand, die achtjarige Yahshua lees self die saad in die aarde, die wonderlijke seen, Jozefse dank, liefde is beter as lof, geneesing van die verdorde jong seen. Na hierdie wonderwerk het Yahshua om ongeveer twee jaar rustig hou, en Joosef en Mirjam en alles gehoor saam. Gedierend is sy achtste jaar echter, wat in baie slechte oesjaar was, want daar het een groe droogte ingetree en al die gesaides het verdor. Dit was alreeds die sevende maand, en nergens was iets groens te sien en nie. Mens moes dikwels die vees slag, of vir baie geld hooi en graan uit Egypte of klein asie laat kom, Josef self het meestal van die visse geleef wat Jonathan wekeliks aan hom gestuur het, terwyl hy sy huisdure met die riete, wat Jonathan om eveneens gebring het, gevoer het. Eers gedeene die sievende maand was daar wolke aan die jimmel, en het het begin om periodiek spaar saam te reën. Toe het Jozef van sy vier oudste seens gesê, Span die osse voor die ploeg, dan sal ons in die naam van Jahwe een bykie koring in die grond saai. Wie weet, miskien sien die meester dit toch nog, omdat ons immers hom tot ons sien en broer mag reken, wat hy in die wereld gestuur het. Weliswaar het hy nou al twee jaar geen tekens meer dierom gedoen nie, so ons as gevolg daarvan sy verhevendheid alreeds letterlik vergeet het. Maar wie weet, of hierdie slechte jaar ook nie in gevolg is van ons vergeetachtigheid eens om, wat so gewijd boe, o, boe tot ons gekom het nie. Toe het die nou al reeds achtjarige Yahshua na Jozef toegekom en gesê, Goed vader Jozef, jylle het my nog nooit vergeet nie, daarom sal ek saam met jou gaan om die koring in die vore te saai. Jozef was buiten gewoon verheug daar en Miriam en almal in die huis sê, Ja, ja, waar die liewe Yahshua sal saai, sal daar sekerlik in die reik oes wees. En Yahshua het ook glimlachend gesê, Ek het ook die mening, Waarlik, daar sal van my hand geen saad te vergeefs in die aardryk val nie. Hierop het hulle gaan ploeg en saai, Jozef het links achter die ploeg gesaai en Yahshua rechts en so was die akker binnen een halwe dag uitstekend bewerk. Spoedig daarna het het reiklik gereen, waardoor die koning krachtig ontkiem het, en soos in somervrug in drie maande die gewenste reikheid bereik het. En toe het het duidelik geword, dat die aarde wat rechts dier die seen Joshua gesaai was, almal 500 korrels bevat het, terwyl die van Joosef, daar maar 30 tot 40 korrels gehad het. Allemaal was uiters verbaas daar oor, en toe die graan daarna op die dorsvloer uitgedors is, het die seen van Elohim ees werkelijk ten volle duidelik geword, want uit een Malter, dis nou een 70 maat, een ou koringmaat maat van hoeveelheid van 1 tot 2 liter, koring wat gesaai was, was precies 1000 Malter geoes, een oes wat niemand nog ooit beleef het nie. Nou dat Josef echte so groot oorvloed van aan voorraad gehad het, dat hy 70 maal ter vir homself gehou, en 930 maal ter onder die mense in die beerd verdeel het, en so is in die hele omgeving dier hierdie wonnelike oes gehelp, en toe daar baie beure gekom, en die kracht van Elohim in die sien geloof en gepryst, Hy het hulle echter vermaan om Elohim en hulle naastes liefde hee, en hy het aan elkien gesê, Liefde is beter as lof, en echter godsvrees is meer werd as brandoffers. In hierdie tyd het die verdorde sien ook weer weergezond geword.